Moin Moin Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-Every Day Folge an diesem Freitag, den 15. Juli 2016. Bevor ich es vergesse, trotz allem wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, passt gut auf euch auf. Kommen wir zur App. Eine iOS-App mit dem Namen Look C Universal App, gratis, Versionsnummer 1.6.4, liegt vor, 88,2 MB, groß Apple Watch-App oder Apple Watch-Unterstützung, ja. Sprachen. Englisch erfordert mindestens iOS 7.0 oder Neuer. Bei 17 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung bewertung von 4 Sternen und es gibt verschiedene Filter-Packs. Es ist nämlich eine Fotobearbeitungs-App, die ihr dazu kaufen könnt. Das ist jeweils ein Pack 99 Cent. Empfinde ich persönlich als einen fairen Preis. Ähm, was macht ihr nun in der App? Erstmal müsst ihr euch einloggen. Instagram oder Facebook oder per E-Mail und Passwort. Dann ähm, könnt ihr Leuten folgen. Also es ist auch nicht nur eine Fotobearbeitungs-App, es ist auch ein soziales Netzwerk im Prinzip. Ähm, ihr könnt äh, entweder Facebook oder Instagram-Freunden folgen, wenn Leute, denen ihr dort folgt, Luxi benutzen. Oder euch werden auch Nutzer empfohlen und so weiter. Das kennt man im Prinzip aus anderen ähm, Sozialen Netzwerken klickt ihr auf äh, Plus könnt ihr ein Bild auswählen es ähm, normale Standardbearbeitung machen irgendwie Belichtung Kontrast etc. oder halt auf einen von den vielen äh, Filtern zugreifen davon sind einige kostenlos die schon ziemlich nette Ergebnisse abliefern oder halt was ich eben erwähnte äh, Ein manche kosten halt was immer so ein Look Pack sogenanntes für 99 Cent. Ähm, habt ihr das dann ja bearbeitet, dann könnt ihr es entweder so abspeichern oder halt ihr ladet es hoch in das soziale Netzwerk in, oder in das c Netzwerk und ähm, könnt es danach auch gleich äh, teilen zu Twitter, Facebook, Instagram ähm, etc. Die Ergebnisse sehen dann erstmal grundsätzlich, je nach Bild, natürlich äh, gut aus. Ihr könnt, wenn ihr da irgendwie nach Bildern sucht oder nach Fotografen sucht, könnt ihr schon ziemlich beeindruckende Ergebnisse, beeindruckende Fotos äh, finden. Jedenfalls meiner Meinung nach. Was nun ähm, noch äh, irgendwie besonders ist, äh, Look C hat äh, eine, ich sag mal, Tinder-Komponente ähm, drin. Nämlich, wenn ich zum Beispiel von einem Fotografen oder einer Fotografin ein Bild äh, like und ähm, irgendwie die Person dann von mir auch ein Bild like, dann besteht die Möglichkeit, mit der Person in Kontakt zu treten. Irgendwie Chat oder wechseln zu, gleich zu Facebook. Oder Instagram und dort zu schreiben, so wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das ist ganz interessant. Allerdings... Ähm, Nein, nein, nein, sagen wir einfach, es ist das interessant. Die Ergebnisse der bearbeiteten Bilder habe ich ja schon gesagt, sehen durchaus beeindruckend aus. Die Filter sind alle noch so ein bisschen anders als zum Beispiel bei Instagram oder sowas. Trotzdem fehlt so das. Naja, so das das wirklich Besondere, sage ich mal. Da finde ich zum Beispiel die, die, selbst die vorgefertigten Filter bei ViscoCam ähm, noch deutlich äh, attraktiver. Ansonsten ist äh, Locacy eine äh, nette App. Das Icon ist sehr simpel, das äh, sieht äh, schick aus und die App an sich sieht auch schick aus. Selbsterklärend, intuitiv äh, zu bedienen und äh, wir auf der Suche nach gerade nach zum Beispiel einer ja einer Fotobearbeitungs-App ist oder auch nach dieser Art von neuem sozialen Netzwerk, wo ihr vielleicht noch nicht seid und das ausprobieren möchte, der kann sich das einfach mal laden und sollte da auf jeden Fall einen Blick darauf äh, sorry äh, werfen. Ähm, ansonsten, dann ist es kostenlos. Probiert es doch einfach mal aus. Äh, wirklich was Verkehrt machen könnt ihr damit auf jeden Fall nicht, jedenfalls meiner Meinung nach.